Yəhya 18-ci fəsil İsa buları söylədikdən sonra şagirdləri ilə birgə çıxıb Qidron vadisinin obiri tayına keçdi Orda bir baxça var idi İsa və şagirdləri ora girdi Ona xəyanət eləyən Yahuda da bu yeri tanıyırdı Çünki İsa tez-tez şagirdləri ilə Orada yığışırdı Beləcə, Yahuda bir alay əskərlə başçı kahinlərin və fariseylərin göndərdiyi bəzi mühafizəçiləri götürüb Çırallar, məşəllər və silahlarla ora gəldi İsa başına gələcək hər şeyi bildiyi üçün qabağa çıxdı Və Kime axtarırsınız? Deyə onlardan soruşdu Ona cavab verdilər Nazarətli i̇sa İsa onlara Mənəm Dedi Ona xəyanət edən Yahuda da onlarınan yanaşı idi İsa onlara Mənəm deyəndə geri çəkilib Yerə qapandılar Onda yenə Kimi axtarırsınız? Deyə onlardan soruşdu Onlar da Nazaretli İsa alı Dedilər İsa cavab verdi Sizə dedim ki mənəm Əgər mənə axtarırsınızsa Yanımdakıları buraxın Getsinlər Bunu etdi ki Əvvəlcə dediyi mənə verdiyin şəxslərin Heç birini həlak olmağa Qoymadım sözü yerinə yetsin Şimon Peterin yanında qılınc var idi Onu çəkib Başkahinin qulunu vuraraq sağq qulağını kəsdi. O qulun adı Məlik idi. Onda İsa peytərəd dedi. Qılıncı qınına qoy. Atanın mənə verdiyi kəsanı içməyim mi? Beləcə minbaşı ilə alay və yahudi başçılarının mühafizəçiləri İsa'nı tutub əlqolunu bağladılar. Onu əvvəlcə xananın yanına apardılar. Çünki Xanan o il başkahin olan Qayafanın qaynatası idi. Bu həmin Qayafa idi ki, bir adamın xalq uğrunda ölməsi yaxşıdır diyə Yahudi başçılarına məsləhət vermişdi. Şimon Petir və başqa bir şagird İsa'nın ardınca gedirdi. Başkahin o şagirdə tanıdığı üçün, o İsa ilə birlikdə başkahinin həyətinə girdi. Peter isə bayırda, qapının yanında durmuşdu. O vaxt başkahinin tanıdığı həmin şagird bayıra çıxıb, qapıçı qızla danışdı və Peter-i içəri gətirdi. Bu arada qapıçı qız Peter-dən soruşdu. Yoxsa sən də bu adamın şagirdlərindən sən? O isə... Xeyr, deyiləm. Dedi. Soyuq olduğu üçün qullar və mühafizəçilər orada ocaq qalamışdılar. Və ətrafında dayanıb, isinirdilər. Peter də onlarla yanaşı dayanıb, isinirdi. O vaxt başkahin İsa'dan şagirdləri və təlimi barədə soruşdu. İsa ona cavab verdi. Mən dünyaya açıq söyləmişəm. Yəhudilərin hamısının toplaşdıqları sinagoglarda və məbəddə həmişə təlim öyrədirdim. Mən heç nəyi gizli söyləməmişəm. Niyə mənlə soruşursam? Nə dediyimi eşidən adamlardan soruş? Bax, onlar mənim söylədiyim şeyləri bilir. İsa bu sözləri söyləyəndən sonra orada duran muhafizəçlərdən biri Baş kahinə belə cavab verirsən? deyib ona bir şillə vurdu. İsa ona cavab verdi. Əgər haqsız danışdımsa, haqsız olduğunu sübut edim. Əgər doğru dedimsə, onda məni nə üçün vururda? Xanan onu əlqolu bağlı halda baş başkahim Qayafanın yanına göndərdi. Şimon Peter bayırda durub isinirdi. Ondan soruşdular. Yoxsa sən də onun şagiftlərindənsən? O inkar edib. Xeyr, deyiləm. Söylədi. Baş cahinin qullarından biri Peterin vurub qulağını kəsdiyi adamın qohumu idi. Həmin qul Səni baxçada onunla birlikdə görmədim? deyə Peterdən soruşdu. Peter yenə inkar etdi. Həmin anda xoruzbanladı. Sonra Yahudi başçıları İsa'nı Qayafanın yanından vali sərayına apardılar. Səhər açılırdı. Amma özləri vali sarayına girmədilər ki, murdar olmasınlar və pasqa yeməyini yeyə bilsinlər. Ona görə də Pilat bayraq, onların yanına çıxıb, dedi. Bu adamı nədə ittiham edirsiniz? Onlar Pilata cavab verdi. Əgər bu adam cinayətkar olmasaydı, onu sənə təslim eləməzdik. Pilat onlara dedi. Onu siz götürüb, öz qanununuza görə mühakim eyleyim. Yahudi başçıları Pilata dedi, Bizim heç kəsi edam eləməyə icazəmiz yoxdur. Onlar belə dedi ki, İsa'nın necə bir ölümlə öləcəyinə işarə edəyərək söylədiyi söz yerinə yetsin. Pilat yenə vali girdi. İsa'nı çağırıb ona dedi, Yahudilərin padişahı sənsən, İsa cavab verdi. Sən bunu özündən mi söyləyirsən, yoxsa başqaları sənə mənim barəmdə danışdı? Pilat dedi. Əgər mən yəhudiyyəm, səni öz millətin və başçı kahinlər mənə təslim elədi. Söylə, nə eləmsən? İsa cavab verdi. Mənim patişahlığım bu dünyadan deyil. Əgər mənim patişahlığım bu dünyadan olsaydı, Xidmətçilərim yəhudu başçılarına təslim edilməməyim üçün döyüşərdi. Amma indi mənim patişahlığım burdan deyil. Pilat ona dedi, Demək, sən patişahsı? Ha? İsa cavab verdi, Sənin dediyin kimi mən patişahım. Mən həqiqət barədə şəhadət etmək üçün doğulub dünyaya gəldim. Həqiqətdən olan hər kəs, Mənim səsimə qulaq asar Pilat ona Həqiqət nədir? Dedi Onu deyəndən sonra yenə bayra Yahudilərin yanına çıxıb Onlara dedi Mən onda heç bir təksir görmürəm Axı sizdə bir adətdir ki Pasqa zamanı mən sizin üçün Bir nəfəri azad edirəm İndi istəyirsinizsə Sizin üçün Yahudilərin padişahını azad edeyim. Bunun cavabında olar yəna bağırıb dedi. Bu adamı yox, Barabbalı azad elə. Barabba isə bir quldur idi.